Inderst inde, hvis du var under anklage for 91 straffelovsovertrædelser i fire sager, og derud var dømt til at betale milliarder af kroner i, i to civile sager om svig og et seksuelt overgreb. <laughs> jeg vil nok få lidt sved på pandene. Altså, jeg tror, jeg vil tjekke min forsikringsbestemmelse om adgang til retshjælp, fordi jeg vil da få brug for en ven. Altså, ved adskrider du der så marginal for Donald Trump, kan man så sige. Ja, ja, det gør jeg. Ja. Det er 2024 året, hvor der er præsidentvalg i USA. På Berndsk vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder. Derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Tom's Saloon, her i salonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berndsk, gennem helt over, skal jeg igen genvæld, støj og spænde omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er serfraktør på Berndsk, og jeg er også bartender her i salonen. Velkommen til Toms saloon. Og vi har haft en vild uge bag os. I går var der Super Tirsdag, Super Tuesday det store, store valg, hvor mange stater gennemførte primærvalg og lad os lige høre, hvordan det lød fra Donald Trump i nat da vi kendte resultatet fra de mange stater Well, thank you very much they call it Super Tuesday for a reason This is a big one And they tell me, the pundits, and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways. But I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time. Ja, (V: fordi nu står det klart at det bliver Donald Trump mod Joe Biden ved præsidentvalget lige før vi gik i studiet her for at optage øh, salen. kom det frem at Nikki Haley her lidt senere på dagen, vi optager onsdag ved meddele at hun trækker sig og, øh, og så er der jo sådan set Trump mod Biden øh, tilbage øh, det øh, har vi vist nogen tid, øh, men det synes nu at stå helt klart. Samtidig har vi haft en uge, hvor der er kommet nogle ret vilde meningsmålinger. Bloomberg offentliggjorde nogle meningsmålinger, hvor, hvor øh, det, det stod klart, at Trump fører i alle seks centrale svingstater. Så det peger jo i retning af, at, at, at Trump virkelig kan gøre det. Og flere andre offentliggjorde også meningsmålinger blandt andet New York Times, som, som pegede på en, en Trump-sejr over Biden. New York Times viste vist 48-43. Det var også en uge, hvor både Joe Biden og Donald Trump var nede ved den meksikanske grænse for ligesom at markere sig i debatten om illegal indvandring. Og, og det er så det, der bringer os frem til ugens emne her i salonen så... Træf ret i løbet af den sidste uges tid. To vigtige afgørelser. De to afgørelser vender vi tilbage til, men de knytter sig til emnet her i den her udgave af salonen. og emnet er Donald Trump og alle de retssager, der kører med ham i centrum. Så vi bruger den her salon til at snakke sagerne igennem, og det er mange sager. Det bliver hæsblæsende, vil jeg bare sige. Men jeg tager også godt lov, at det bliver ret kulørt, så nu I advaret øh, derude. Til at snakke om det har jeg med mig i saloonen, Berndskets redaktionschef for Opinion, Pierre Collignon. Velkommen, Pierre. Mange tak. Og så har vi med på en linje, baneskes internationale korrespondent og, og ekspert i alle Trumps trakasserier i retssystemet, Paul Høj. Velkommen, Paul. Tusind tak. Vi skal lige tilbage til 2018, så skal vi høre et klip fra et Trump rally, hvor et publikum råber øh, noget som vi øh, tit hørte på den tid. I was on stage during all those debates which we won by the way every single one of them. But I was on stage with all those debates first with some really fine people the Republicans and then with a very dishonest person crooked Hillary Clinton. Ja, <laughs> yeah, lock her op, lock her up, op, råbte publikum. Siden er det jo måske nok nærmere sådan i retning af, af Trump, det der med, med at lokke op, lock him op, lock Trump op har rettet sig. Altså, vi står i en situation, hvor der er en havby af juridiske processer og sager mod en tidligere præsident og præsidentkandidat, Paul Høj. Hvor, hvor enestående en situation er det her i USA's historie? Det er jo en at sige, at USA har aldrig været ude for noget lignende, for det har USA ikke. Men jeg kan heller ikke komme i tanke om et andet land, øh, som i moderne tid har været ude for noget, der, der ligner det her. Altså hvor en, en, en kommende præsident har 91, og vi taler om felony, det vil sige alvorlige straffeanklagepunkter imod sig, og det er bare strafsagerne, så har vi alle civilsagerne. Der er meget, som man som vælger ligesom skal springe over og sige, hmm, vi ser gennem fingrene med de her straf mulige straffelovsovertrædelser, og vi ser også gennem fingrene med alle de her meget alvorlige civilsager, som han i hvert fald de to af dem allerede er blevet dømt for. Alt det skal vælgerne springe over. At, og at nå til Trump, for at vælge Trump. Og det ser det jo sådan set også ud som om, at ø, en del af dem i hvert fald er, er villige til at gøre, Den Dengang ø, man overvejede, ø, altså inden de her sager blev sat i gang, der havde vi faktisk nogle diskussioner ø, om, hvorvidt det var det rigtige eller klogt at gøre, og, og vi var lidt uenige. Mm. Altså, ø, man kan sige, hvis jeg nu skal være ø, uvenlig ved mig selv, så, så havde du sådan set det, det sådan principielle, rigtige <laughs> synspunkt, at alle er lige for loven, og derfor skulle, skulle Trump selvfølgelig også øh, retsforfølges hvis man mente, at han havde overtrådt loven. Ja, altså det er jo virkelig dilemmafyldt, fordi øh, øh, grundlæggende så havde det aller, allerbedste jo været, at, øh, at vælgerne helt af sig selv bare løb skrigende bort og sagde, at den opførsel, øh, der er lagt for dagen, kan vi jo ikke øh, øh, støtte på nogen måde. Øh, det, at retsforfølge tidligere præsidenter, øh, er jo meget, meget, meget svært at, at, at give sig i kast med. Det er ikke noget, man bare skal gøre med, med lethed. Øh, præsidentembedet skal jo være beskyttet af, af sådan nogle, nogle, nogle former for immunitet, der gør, at, at præsidenten faktisk kan handle normalt. Ellers så vil man jo, jo også kunne se nu øh, en risiko for, hvis Trump bliver præsident igen, at der kommer alle mulige mærkelige øh, sagsanlæge mod, øh, mod Biden. Så, så, så der er noget, der skal beskyttes, men, men øh, i, imod det taler jeg så bare, at de ting, Trump gjorde især i forhold til øh, det med at forsøge at omstøde valget øh, i 2020, det er simpelthen forbrydelser mod demokratiet. Øh, og det var ikke bare ting, han sagde, som man kunne forsvare, det var ikke bare øh, urimelige sagsanlæg, det var jo forsøg på svindel ved at opstille falske øh, valgmænd, øh, som så kunne træde ind i stedet for, at de rigtige valgmænd er simpelthen omstød et, et, et demokratisk valg. Og, og det kan vi ikke tolerere i demokrati, mener jeg. Så der burde man øh, retsforfølge øh, efter de midler, man nu kan. Øh, det er så bare måske ikke lige gennemført på den øh, mest hensigtsmæssige måde. Nej, jeg havde jo sådan det lidt mere, altså helt ærligt, kyniske synspunkt, at hvis man rejser alle de her sager, så vil det sikkert komme Trump til gavn. Det har det måske også vise sig at gøre, men det ja. rågger rå rå rå jo sådan set ikke ved det principielle. Ja, men du fik jo ret på den måde, for det kan vi jo se. Altså hver gang, der er rejst en ny sag mod ham for hver ny dom, så er han stedet i meningsmålingerne. Det bekræfter jo en stor del af hans tilhængere i sådan en følelse af, at systemet er ud på at få ham ned. Godt. Det vi gør i den her salon det er, at nu skal vi gå sagerne igen en for en, og så skal vi ligesom lige gøre regnebrættet op til sidst og, og, og gøre os klart, hvor Trump står midt i alt det her. Altså er han i, øh, i voldsomt uføre, eller er han sådan set på vej til at vikle sig ud af meget af det her, eller er det en, en blanding? Så vi tager sagerne en for en, og lige nu skal vi øh, øh, høre et klip tilbage fra den 6. januar 2021, hvor Trump holdt en tale for sine tilhængere i Washington, D.C., to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated, lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections. Ja, det var så uh, kort tid efter her, at uh, hans tilhængere marcherede mod kongressen og gennemførte stormen på kongressen. Og Paul, vi har jo tidligere diskuteret det her i salonen. Uh, vi ved endnu ikke, fordi sagen er jo ikke færdig. Vi ved endnu ikke, om Trump kan uh, uh, erklæres for juridisk skyldig i det her. Men, men, men vi har jo tidligere talt om, at, at, at han har jo i hvert fald som minimum en eller anden form for moralsk ansvar. Korrekt. Han er ikke tiltalt for at incitere dem til vold eller at sige, de skal marchere mod, mod, mod, mod kongressen. Han er tiltalt for ligesom at grundlægge den svindel, der gik forud, og som sandsynligt gjorde, at de her mennesker de ville gøre, hvad de gjorde den dag. Netop det som Fjerde talte om før med alle de falske valgmænd, øh, Rudy Giuliani ude i alle staterne og lyve og opfinde øh, øh, øh, valgsvindel, og hvad de nu endt taler om. Og det er, jo så, det er jo så den historie, det er jo så det spørgsmål, den skulle faktisk have kørt nu, den straffesag mod Trump for 6. januar og for valgsvindel. Den skulle være begyndt i mandags, men han har jo så sendt sagen til højesteret. Højesteret skal jo nu tage stilling til, om Trump har, som han siger, præsidentielt, det er mange stavelser, immunitet Øh, eller han ikke har, fordi som han siger, han gjorde det her i sin egenskab af præsident. Han advarede mod, at øh, Biden var i gang med at foretage valgsfændet, og så var han simpelthen nødt til at reagere som præsident. Det var, hans, det var i embedsmedfører, og det er så det højesteret skal tage stilling til nu, om han, om han har immunitet. Og man kan sige, at det her kører ved en føderal ret i Washington D.C., øh, og, og i forbindelse med indflyvningen til den retssag, har Trumps advokater altså gjort gældende, at de mener, at en præsident som Trump har fuld øh, immunitet. Jeg tror endda, de gik så langt, som, de, som at ikke ville, ikke ville sige, at en præsident ikke kunne sende soldater stedet for at aflive en politisk modstander, og så blive tiltalt, medmindre han var blevet øh, dømt ved en rigsretssag først. Er det ikke rigtigt? Jo. Og det er så det, højesteret nu har sagt, at de vil gerne se på, om det er rigtigt eller forkert, at en præsident har den grad af immunitet. Korrekt. Og der taler man jo i øjeblikket, at alle eksperterne de taler meget om prejudikater. Jeg tror, noget af det, de glemmer i den diskussion, det, det, det er, at, at dommer er også politikere. De er, det så vi jo for eksempel i meget, meget, meget, meget mindre og mere udramatisk målstok i Messerschmitt-sagen. De er jo også mennesker med både personlige og politiske synspunkter, og det har dommeren jo også i, i, i den amerikanske højesteret. Så i stedet for, tror jeg, at kigge på, på præjudikaterne og hvad siger hjemmel og mange taler om Watergate og Washington Tapes, så der sagde højesteret, at han skulle udlevere den, fordi han var ikke hævet over loven. Han havde ikke immunitet. Så tror jeg ikke, at det er noget, der bliver afgjort gjort retsfilosofisk, det her. Jeg tror, det er et spørgsmål, der bliver afgjort politisk i højesteret, hvor der jo er, altså er et, et, et, et, et, et konservativt flertal. Og derfor tror jeg i sidste ende, at den sag falder ud til Trumps fordel. Men kan man ikke sige, Paul, hvis man går ind på den der bane, så er man også, også inde på den samme bane, som Trump er inde på, fordi han, han, han beskylder jo retssystemet, og i Washington D.C. er retssystemet demokratisk øh, valgt, eller dommerne er, og, og andre øh, i det juridiske system, i Washington D.C. Er, er meget ofte demokratisk valgt, så kommer man til at gå ind på den der bane, hvor man, hvor man faktisk undergraver tilliden til, til restsystemet. Jo, men nu er det jo ikke, fordi vi forventer konsekvens eller stringens i, i Trumps argumenter er det. Nej, ikke nødvendigvis. Det er bare, det er bare <laughs> altså, når, man først, når man først er inde på den der bane, så risikerer man jo i hvert fald, i begge retninger, både fra demokratisk og fra republikansk side og undergrave tilliden til, til retssystemet, fordi man netop kan bruge det politiske argument? Jamen, det giver dig fuldstændig ret i, Tom, men, men, men, men, men jeg, jeg tror bare, at, at, at øh, retssystemet er politisk. Altså forstå på den måde, at, at øh, i 1972, fik man den frie adgang til, til eller retten til, til fri adgang til abort i USA. 50 år senere, i øh, 2022, så besluttede det her nyslåede konservative flertal i højeste ret. Det skulle man altså ikke have længere, så det er retsfilosofi, der, der, der afgør det. Der var jo ikke noget, der, var, der havde ændret sig i de 50 år. Det, der havde ændret sig, det var bare den politiske sammensætning af højesteret. Og det er jo også, hvad man har set gennem amerikansk historie, at det er den politiske sammensætning af højesteret, der ligesom bestemmer øh, de, de, de afgørelser, der kommer. Så jeg, jeg, jeg tror, det er der, den er. Jeg tror, det er der, den lander. Og så kan retsfilosofi være, være retsfilosofi. Lad os nu sige, Pierre, at højesteret gør det... Om ikke det modsatte, så er der jo i hvert fald noget andet, end det, Paul til muligheden for her, nemlig at sige, at Trump i hvert fald ikke i den her sag har immunitet. Øhm, hvad, hvilke problemstillinger er der så i forhold til det, sådan rent procesmæssigt? Fordi det, her, det, er jo, det er jo nok den værste af alle de sager, der er mod ham. Sådan mål på en skala fra butiksteori til, til væbnet revolution. Men, men kan, han, kan han vikle sig ud af den på en eller anden anden måde end ved at få hjælp af højstret? Ja, skal højstret jo kun tager stilling til, om sagen på forhånd skal afvises, øh, på grund af det her, øh, den her påstand om fuld immunitet. Og jeg er ikke så sikker på, at de når frem til sådan en afgørelse, som, som du lægger op til, Poul, der, men øh, det, det, det må vi jo se. Øh, det er jo klart, at højstret er, er samsat politisk, øh, og, og, det er jo, og der er politisk udpeget dommer hele vejen igennem det amerikanske retssystem, men vi så jo så dog for eksempel under under hele opgøret om, øh, om valget i 2020, at øh, domstolene øh, fungerede, og også republikansk udpegede dommer stod fast øh, i forhold til at øh, forsvare øh, loven og forsvare øh, øh, kravene til, at øh, man skulle kunne dokumentere øh, valgspillet. Man kunne ikke bare påstå den. Så, så der stod retssystemet jo. Men der er også et, øh, der er også et tidsmæssigt aspekt af det her, som, øh, som, som kan komme Trump til. Æh. Hjælp, er det ikke rigtigt, Pia? Jo, men det er, altså, det er jo det, der er helt øh, forfærdeligt. Altså, øh, vi var, skulle jo frem til august sidste år, altså cirka to et halvt år efter, at forbrydelserne øh, skete, før øh, at, øh, den federale sag blev rejst. Så det er rigtig, rigtig lang tid. Og så løber vi jo ind i øh, nu en fuld primærvalgskampagne, og, øh, og selvfølgelig nogle prøvelser, som var forventelige, Øh, omkring den slags spørgsmål, så selvfølgelig ryger det op i højeste og det synes jeg faktisk er det rigtige at gøre. Øh, jeg synes, det er rigtigt at, ret, at forsøge at retsforfølge ham på, på de her ting, men, men jeg synes heller ikke, at det var sådan en enkelt afgørelse, der skulle kunne øh, bestemme, om, øh, om han, øh, han er immun eller ej. Altså det må være et højst spørgsmål. Øh, problemet er nu, at jamen, altså, han kan jo i teorien øh, blive dømt, efter han er blevet valgt. Og hvad så? Jamen, så kan det blive rigtig muntert, øh, hvis, hvis, øh, hvis han øh, dømmes øh, ovenikøbet efter, at han er blevet indsat som præsident. Det kan også ske. Øh, så, så har han jo sådan set to valgmuligheder. Han kan prøve at vikle sig ud af det ved at, øh, at sørge for, at han bliver benådet. Øh, det kan han enten gøre direkte selv, eller også kan han få sin vicepræsident til at gøre det, hvis selv er træde til side et øjeblik og sige, at jeg kan ikke. Ellers, det kommer an på dommen, så, så, så er der også de der spekulationer, som, som jeg godt kan forestille mig, i hvert fald sådan i min fantasi, at, at Trump vælger simpelthen at lave et show ud af det, og, og, og går i fængsel, og tager ligesom det hvide hus med ind i fængslet og så sidder der og er præsident. Det er jo ikke sådan, at hvis han bliver dømt, at han så ikke længere er valgbar. Han, han har bare den her dom. Og det bedste, er jo, hvis han får en dom inden præsidentvalget, for så kan vælgerne forholde sig til, vil jeg stemme på en mand, der er blevet dømt? Det, det ville være godt, men, men vi risikerer jo, at det ikke kan nås. Poul, hvis, hvis han ikke bliver dømt inden valget, så kan han vel også bare bede øh, den justitsminister, han vælger bag, efter valget, om at droppe sagen? Ja, og det har han jo allerede sagt. Han har jo allerede sagt, at, at, at øh, til den tid, der vil han forfølge alle sine modstandere. og hvis der er noget knas med nogle af dem, så vil han øh, sige til sin justitsminister. Ham det ham, går du efter for ham i spjælet. Øh, der ligger vel også det modsatte i de udtalelser, nemlig at så kan han også bare bede sin justitsminister om at droppe sagerne, ikke bare mod ham selv, men også mod alle hans tilhængere. Så det er der, vil jeg næsten tro, forventeligt. Vi opholder os lige lidt længere ved den her sag, fordi det, det, er, det er måske sådan den, den the big one. Øh, Pierre du har jo du har sagt, at, at det ideelle ville jo have været, at man havde håndteret sådan det juridiske i forhold til Trump øh, i... Øh, i sådan en impeachment, en rigsretssag, ja, allerede den... tilbage i 21. Jamen i januar 21 blev der jo for, forsøgt rejst øh, den, den anden impeachment mod ham, øh, rigsretssag, som vi plejer at kalde det på dansk. Øh, og, øh, og der var vi jo kun øh, 10 øh, stemmer i senatet, 10 republikanske stemmer fra, at han faktisk blev dømt. Og det ville jo have været det bedste. Og faktisk så var, altså alle de afgørende oplysninger, vi lå jo ude i det åbne. Vi havde hørt ham holde sine taler, vi havde hørt ham sige øh, alle de her løgne, og så havde vi jo øh, det her med de her falske valgmænd, den svindel, foregik jo ude i det åbne. Der blev skrevet om det allerede der i, i, i december. Så man havde jo altså et grundlag til at sige simpelthen med det, som er jo er en politisk dom, øh, at sige fra øh, republikansk side også, at det her, det går ikke, det kan vi ikke. Og, og det ville jo så heller ikke have gjort, at han ikke blev han mistet sin valgbarhed formelt set, men, men det ville jo have været... Altså en meget klar markering, der forhåbentlig kunne hjælpe på folks opfattelse af Trump. Paul, nu havde I lidt forskellige opfattelser af, hvor højst den går hen i den her sag, men kan vi skabe lidt forbrødring her? Er du enig med, at ja, i den vurdering, at en rigsretssag, dengang fanden. der var gået øh, anderledes, end den gik, ville have løst, løst det her problem? Det, det ville så absolut have løst det. Øh, nu, er, nu er 10 senatorer, det, det lyder måske lidt nemmere, end det var. Altså det var... Det var jeg tror ikke engang, gang det var tæt. Altså, de 10 senatorer, der var ikke rigtig noget at gøre ved det. Øh, den, den, den, den sag blev tabt. Men det ville der have været ønskeligt. Og det ville også have været ønskeligt, som, som Pierre også indikerer, hvis øh, øh, særanklageren øh, Jack Smith var kommet i gang nogle år før med det her, så vi, vi kunne have fået det afklaret inden valget. God. Der er altså både noget med, hvordan øh, sagen falder ud, der er noget med timingen, der er noget med Trumps immunitet, som højesteret øh, går ind i nu. Det er jo den ene afgørelse for højesteret, de går ind i spørgsmålet om immunitet, men der var faktisk også en anden øh, beslægtet øh, afgørelse i højesteret i, i den her uge, Poul. Hvad gik den øh, ud på? I en række sager, Colorado først og fremmest, der havde man besluttet, at øh, Trump kunne ikke stille op øh, ved, ved, ved valget i den pågældende stat, fordi grundloven siger, at hvis man har forsøgt for eksempel at foretage et statskup, så er man ikke berettiget til at stille op. Og det havde øh, domstolen i Colorado så sagt, at øh, Trump kunne ikke stille op. Og der kommer højesteretsringen og siger, at jamen, det var noget vrøvl. Og det kan man sige, det var nok en meget klog beslutning fra højesterets side, altså den, den forbundshøjesterets side, fordi... Øh, det var jo skruen ud så var der ingen grund. Altså så kunne man jo sagtens forestille sig også, at, at, at højesteret i North Dakota, eller højesteret i øh, Georgia eller en anden øh, republikansk stat kunne sige, jamen så kan Biden ikke stille op, fordi der også været knæs med et eller andet med Biden. Det var også med, med dommerstemmerne 9-0, i hvert fald i forhold til det, det konkrete i sagen. Så det var både de liberale og de konservative dommer, øh, Pierre. Øh, hvordan ja. vurderer du det? Jamen, jeg er helt, helt enig, og det er værd netop at notere sig det der 9-0-resultat, så det, det, er jo en fuldt, det er en den enige om hovedspørgsmålet her. Øh, så var der så bagefter noget, noget dissens på, på, hvorvidt man så skal trække det her øh, argument, og hvad der egentlig skal til for, at man, man mister sin, øh, sin ret til at stille op. Øh, hvor i flertal med, med de konservative øh, øh, førende og andre siger, at, øh, at man skal faktisk have noget lovgivning på plads, før man kan gøre det. Så der, der er en lang vej, øh, før det øh, retsmiddel kunne, kunne fælde Trump. Vi øh, hopper videre til den næste sag. Øh... Og den foregår i Georgia, og lad os igen lige komme et par år eller tre tilbage i tiden til telefonopkald, som Donald Trump foretog til den valgansvarlige i Georgia dengang. So look all I want to do is this. I just want to find uh, 11,780 votes. 11. 780 stemmer, det var det, Trump manglede for at vinde, vinde <laughs> præsidentvalget i, uh, i Georgia. Så dem skulle, dem skulle den valgansvarlige lige finde til, til, til Donald Trump. Paul, hvad handler sagen i Georgia om? Jamen den handler jo om, at, at han ringer, han forsøger at ringe en vandsvindel hjem, mindre. han tager telefonen og ringer til Brad Raffensperger og siger, som du siger, hvad så, Brad? Kan du skaffe mig 11.780 stemmer? Og den der samtale, den er altså fascinerende, hvis man lytter til den. Han taler sådan lidt som en, en, en mafiaboss. Han, han, han truer, han tigger, han tryller, han, han intimiderer Raffensperger. Han bruger simpelthen hele, hele øh, klaviaturet øh, i den der samtale, og så ender han på de der 11.780. han skal lige skrue lidt på tallene og fifle lidt med papirerne, og så må han gerne finde dem. Og Raffensperger optager jo den her samtale, øh, og de er så med den øh, tiltale, som som, som, øh, som øh, og det er en statstiltale, det er ikke en forbundstiltale. Det er altså staten, der, der tiltaler ham for, øh, for forsøg på at og, og valgsvindle i, øh, i staten Georgia. Og fire af de der der var i en, øh, en øh, halsnes tiltale i sagen i Georgia, og fire af dem har erklæret sig skyldige i den sag, og nogle af dem har indgået en plibakken, det vil sige, de de kan også komme til at vidne mod nogle af de øvrige tiltalte i sagen. Men sagen er altså ikke berammet endnu, så vi aner intet om, hvornår den er givet fald. I ret, men... men man kan sige, Paul, øh, det er altså en, en sag, hvor der i hvert fald er, sådan, altså, der er jo hørbare beviser, kan man sige, i form af det mm -hmm. her telefonopkald. Der er nogle af de øvrige tiltalte, der har sig skyldige, og dermed i realiteten vendt sig mod Trump. Det kan blive et problem for ham. Og alligevel så er det som om, at den her sag vil løbe lidt af sporet også... Fordi øh, det, der er tilfældet nede i Georgia, det er jo en anklager i, i Fulton County, der hedder Fanny Willis, der har rejst den her sag. Og hun er nu selv kommet i, øh, i problemer. Hvad, hvad, hvad er det, der er sket på? Jamen, det, det er virkelig noget råd. og altså det er sådan noget rigtig amerikansk råd, ikke? Hun er, hun er statsadvokat, og hun har udnævnt en særanklager, der hedder Nathan Wade, i den her sag, men så ved det sig nu, at øh, Fran Willis og Nathan Wade de har haft en affærekørende samtidig. Og det vil jo sige, at i og med, at hun har udnævnt ham til særanklager, har hun jo også begunstiget ham økonomisk. Og der siger trump så, her er der helt klart taler om en interessekonflikt, så de vil have sagen droppet, eller i hvert fald i det mindste have Fran Willis fjernet fra den her sag. Og det har ligesom været Fran Willis som, som, som øh, øh, anklager i Fulton County, altså øh, Atlanta, hun har været motoren i den her sag, og hvis hun bliver fjernet, så er det jo altså ikke sikkert, den nødvendigvis overlever. Så, så, så der ligger den i øjeblikket og bobler den sag. Nu, sag. nu sagde jeg fra starten kulørt. Altså, det er jo virkelig indbegrebet af kulørt. Altså, der har været en affære mellem de her to, og spørgsmålet er, om den affære startede, inden hun hyrede ham som anklager mm. i, i sagen. Lad os, lad os lige høre, hvordan det, hvordan det gik for sig, da Fanny Willis her for et par uger siden blev blev blev afhørt, øh, gav et vidnesmål øh, i i sagen. Hun er altså ikke hun er ikke direkte under anklage, men øh, men altså sådan strafelovs anklage, men øh, men hun blev ikke desto mindre afhørt. How often did Mr. Wade visit you at a place where you were living between 2019 and 2021? So you want to start with the lie that he lived with me and in south fulton in 2019 a home he's never been to that's one lie you told in your document I no judge i didn't ask her about that oh. miss merchant i want you to ask a very precise question i think she's saying and answering that he did not live with her so why don't we break that up into smaller Ever. parts and I, I, i didn't ask about living but you put in your did while we're talking about professionalism no while we're talking about professionalism she put in three different documents he lived with me Ja, Pierre, at, at en dybt alvorlig sag om, øh, om valgsvillen udarter på, på den her måde til sådan at være snageri i, øh, i folks private forhold, og måske et problem med folks private forhold. Hvad, hvad fortæller det dig? Jamen altså, det, det er i hvert fald et, sådan en, en tv-serie altså lydoptagelser fra Georgia. Øhm, altså, det, det er jo sørgeligt og trist, at det sådan til på den der måde. Altså, det, det som kunne være... En, en fordel ved den slags retsopgør, eller forsøg altså at forsøge på rejse sager, det er, at de kunne føre til oplysning af borgerne om, hvad der egentlig er sket, og nu drukner det i sådan noget øh, om, om, om folks private forhold, som, som slet ikke har noget at gøre med anklagen. Men, og som Paul sagde, så er sagen jo ikke engang berammet, så der ja. er også mulighed for, at den først øh, bliver født, ført øh, efter, at Trump eventuelt er blevet præsident. Men der er jo den lille forskel, at det ikke er nogen føderale sag, så den kan Trump ikke så nemt kommer til at stoppe til gengæld. Er det ikke rigtigt? Det er sådan, at Han kan ikke bare beordre øh, den, den øh, statsanklærer til, til at stoppe sit arbejde. Øh, men altså, man kan jo så forudse, hvis den fører, føres til ende og kommer for retten, at øh, jamen, skulle han blive dømt, jamen, så vil det jo så være en dom, der bliver, bliver anket og der vil også være mulighed for, at han får en benådning. Øh, der er sådan en benådnings øh, i i enhver delstat. Og, øh, og i Georgia, der er de republikanere. Ja, så der er forskellige øh, muligheder der, men, men, øh, men det ser ikke snorlige ud. Nej, det gør det bestemt ikke. Godt, så skal vi videre til den næste retssag, og det bliver det ikke mindre kulørt af, fordi det handler jo om, at Trump øh, er under anklage for at have taget fortrolige dokumenter herunder atomhemmeligheder med sig ud af det hvide hus, da han forlod præsidentembedet, og ned til sin bolig i Mar-a-Lago, hvor han øh, opbevarede dem forskellige steder. Herunder vist nok på et, et toilet. Lad os lige høre et, lad os lige høre et klip. Photos released Friday in an unsealed indictment of former President Donald Trump show he kept White House documents in his bedroom and ballroom, and even next to a toilet in a bathroom at his Mar-a-Lago Florida estate, as new details emerge around the first federal indictment of a former U.S. president. Trump was indicted on 37 federal felony counts, according to a Department of Justice indictment, over allegations he mishandled classified White House documents after he left office. Ja, det er klip fra Forbes, det her, øh, Paul. Hvor alvorlig er sagen om de øh, hemmelige dokumenter? Den er utrolig alvorlig, og den er også utrolig konkret. Øh, det er måske øh, den, den, der ligger mest til højre benet, hvis vi taler om en, en domfældelse, tror jeg næsten. Fordi han har jo tydeligvis de her dokumenter hjemme, og han har jo ikke ret til at have de her dokumenter nogen steder. Og, og som du siger, øh, omstændighederne er, er, er jo fuldstændig. Skøre, altså mar det er en social klub, hvor der kommer ti mennesker, og, og på det tidspunkt, øh, hemmeligheden, de stod i kasser, i, i balsalen, de stod på et toilet, de stod i brusekabinen, de stod på et kontor, de stod i Trumps soveværelser, i et lærerum, Altså, det virker som om, øh, når han var i sit soveværelse eller, eller han sad på toilettet, så, Nå, du ved, ligesom andre mennesker tager en bog, eller de tager en avis, så tog han, jeg vil lige halve atomhemmeligheder, mens jeg sidder her og brummer, ikke? Øh, så, så, så den er alvorlig, men igen er den ved at sande til, den her sag. Og hvorfor er den det? Altså, den er schemasat til den 20. maj, øh, men, men det er alle nu enige om, det kan ikke nås, fordi der kommer en anden sag i, i New York, og så får han ikke tid nok til at forberede sig. Og så har anklagemyndigheden sagt, øh, jamen så vil vi foreslå den... 8. juli i stedet for, også skal den køre der. Men det er dommeren, og dommeren er en, en dommer, som Donald Trump har udnævnt i sin tid som præsident. Og hun er øhm, temmelig imødekommende, har hun i hvert fald fået kritik for, over for, for, for, for Trump-lejren. Og hun har ligesom været meget skeptisk for, om det ville være berettiget at begynde en sag den, den, den 8. juli. Så kommer vi simpelthen for tæt på... På, øh, på valget, fordi hun siger, at det tage månedsvis den her. Det åbner jo for et eller andet problemstilling, vi ikke lige har vendt endnu, nemlig at, at alene af den årsag, der er så mange øh, sager, så er der også noget kalendergymnastik her i forhold til alt muligt andet, inklusive præsidentvalget, som er virkelig, virkelig en del af det også. Det er korrekt. Øh, generelt så forsøger man fra fra side, og, og har man i hvert fald gjort hid til, øh, at undgå sager, der går ind i, i, i, selve, i selve valget, altså det vil sige, efter partierne, de har gennemført deres, deres konventer, så holder man op med de her retsforfølgelser. Der kan man så sige, til er blevet smadet ud af vinduet i sine mange år, men, men øh, det har i hvert fald været ligesom, ligesom normen indtil nu, og, og det er også noget af det, som den her sag kan støde ind i. Pierre, ja, hvis man nu sammenligner med den sag, der også ramte øh, præsident Biden, som jo også var anklaget for mm. at tage dokumenter øh, af hemmelig karakter med hjem, ja. men jo slapper krogen, fordi... Øh, Ja, fordi øh, han blev bedømt som værende en, en velmenende gammel mand, der ikke kunne huske fra sin næse til sin mund. Den undskyldning kan Trump jo så ikke bruge, men sagen er også, sagen er også lidt mere alvorlig end, end Bidens på en anden måde, fordi han også øh, der er under anklage for at have, have obstrueret efterforskningen, ikke? Jo, jo, jo. jo jo Så det, det er jo ikke kun derfor, at Biden slipper i kronen, men det var jo selvfølgelig en ærgerlig måde og en ærgerlig formulering at få, når man, når man bliver frikendt <laughs> i en sag. Det var ikke lige det, jeg havde brug for. Uh, men... Uh Øh, nej, altså, der er dels, øh, altså det var jo også noget værre råd med, med, med Biden, ikke? og det var jo også øh, lavkomisk med øh, papkasser i en garage øh, ved siden af en bil. Altså det er jo ikke meget bedre. Øh, men øh, det, er, det er omfanget, øh, det er øh, sådan, at, hvor sensitive dokumenter det er. Og så er det jo simpelthen, at i det øjeblik, der opstår øh, noget problem hos Biden, en mistanke om, at der er nogle dokumenter, der mangler, så samarbejder han jo straks. Øh, der er ikke nogen øh, uvilje fra hans side til at få det som, øh, bragt i orden. Hos, hos øh, Trump er det her jo resultat af altså en årlangt slagsmål med øh, National Archives, der skal have de her papirer tilbage, og han nægter, og han vil ikke, og til sidst må man sætte FBI på sagen, og han, og han øh, vil ikke samarbejde. Og de, de er jo til sidst nødt til simpelthen at, at storme med meget lago Godt. Men øh, kan vi konkludere, det er en alvorlig sag? Men, men heller ikke sådan totalt snorlig i forhold til at få Trump dømt lige med det første, Paul? Mhm, mm korrekt. Så skal vi videre til den fjerde sag, og hvis I tror derude, kære lyttere, at det har været kulørt indtil nu, så er vi først nu kommet til det, det værste, fordi den fjerde sag, Øh, før sig i New York. Og den handler jo om, at Trump er under anklage for at have brugt kampagnemidler til at betale pornostjernen Stormy Daniels for ikke at fortælle om deres affære. Øh, jeg fandt et seks et, et år gammelt klip, hvor Stormy Daniels blev, øh, blev interviewet af Jimmy Kimmel. På Late night Talk Show. Hun har ikke sig så mange gange, men det gjorde hun her. Lad os, lad os lige høre, hvordan hendes blik er på sagen og på Donald Trump, eller i hvert fald var det dengang. Do you think the president is watching right now? I like to imagine him. I don't want to imagine him. Ja, <laughs> yeah, Pierre. Øhm Sagen om øh, om money, som det hedder på, på amerikansk til Stormy Daniels, ja. er jo sådan umiddelbart, tror jeg, de fleste bedømmer, at den er den tyndeste, tyndeste mm. sag. Hvordan, øh, hvordan bedømmer du den? Ja, så i sin øh, essens øh, handler den jo om, om et, et, muligt, øh, en mulig affære. Øh, og det i sig selv øh, øh, kan jeg i hvert fald ikke sådan, øh, synes, at man skal ret følge nogen for. Øh, øh, det må være så et spørgsmål til vælgerne, om de synes, det udgør et problem, og det gør de tydeligvis ikke i forhold til Trump. Men problemet er her, spørgsmålet er, om han simpelthen har misbrugt kampagnemidler. Kampagnemidler er jo, der er alle mulige regler for, hvordan du må bruge de donationer, du får. Og bruge det til at, at lave sådan et, et forli med en sagsøger som hende for at få hende til at love ikke at tale om den her sag, er, det er misbrug af Paul, Poul, øh, det her var den første af, af de her fire øh, straffelovssager, der blev rejst. Øh, er det fair at sige, at det her Trump kunne bruge maksimalt til at skabe sådan det der martyrem om, at folk er efter ham? Ja, fordi han vil jo sige, at det er, det er noget småt og rars, den her sag. Øh... Men jeg, jeg synes alligevel... Altså, sagen er interessant. Den, den, den, den, får, sådan et, den, den får sådan et... Ah, det er bare noget små ting. Men jeg synes, den er interessant. Den er selvfølgelig interessant, fordi Stormy Daniels... Altså, hun er et begavet menneske. Hun har engang sagt, øh, hun ville gerne være journalist. Men det kunne hun godt se, det var der ikke nogen fremtid i. Så hun blev striber af pornomodel i stedet for. Så allerede der, kan man se, der, der, hun, er, hun er begavet nok jo. <laughs> øhm, og... og, og så, vi, så har den også det her element, som jeg synes er interessant. Altså han skulle have, betalt, han skulle have fået sin fix og sin advokat Michael Cohen til at betale 130.000 til dollars til, til Stormy Daniels for at tige stille med det. Og Michael Cohen, han er sådan et, et, endnu et eksempel på, og det går igen i alle de her sager, nogle af de her mennesker, der på et eller andet tidspunkt har, har, har støttet Trump. Men, men, men dem, der arbejder for Trump og støtter Trump, de ender altid med at få, få, få baginde på komedien, han har sagt. De, de, de, de, de ender altid i fedtefaget. Gennem alle de her sager, der er der tiltalepunkter mod hans tidligere direktør, hans tidligere advokater, hans tidligere det ene og det andet. Og de er endt med, at med, med, nogen af dem har taget øhm, tilståelser, nogle af dem har fået bøder på, jeg ved ikke hvor mange millioner kroner. Uh, og det er også et meget godt eksempel på, at, at Trump klarer den, men alle dem, der har arbejdet for ham og hjulpet ham med nogle af de her ting som, som angivelige ulovligheder, de er altså kommet i fedtfærd, og det, det, det vil vi også se her. Godt. Hvornår kører den sag, Paul? Den kører den 25. 25. marts. med Daniels, kommer i tanke om. Hun turnerede i øvrigt med et show, øh, hun kalder det Make America Horny Again. <laughs> Så det, det får vi også med. De har noget til fælles. Det var så straflåssagerne, og nu skal vi så lige hurtigt til sidste runde, at der faktisk også er to civile sager. I den ene er Trump dømt til at betale 454 millioner dollars, tror jeg det er, med renter for at have øh, overvurderet værdien af sine virksomheder, når han skulle have et øh, lån i banken. Og i, øh, i den anden sag er han, øh, er han dømt øh, til at betale, jeg tror det er 88 millioner dollars til en kvinde, som han ikke er dømt ved en straffelovssag, men han er dømt for ved en civil sag for at have begået et seksuelt overgreb i en omklædningsbås i et stormagasin i New York vis tilbage i 90'erne. Paul, kan Trump betale de her penge? Ja, det er jo det, der er interessant nu. Ikke? Han siger, at han, han, han, han er god for 400 millioner dollar i kontanter, som man jo, som, det, det er jo sådan noget, man har liggende. Det, det hvad han siger ifølge sin bogholder, sit bogholderi, det skulle han have på lommen. Men han har jo ikke af med pengene. Øh fordi han skal jo for at kunne anke de her sager, det er, den, det, er den, det er den klemme, han er i. For at kunne anke de her to domme, der skal han stille en, en anke-kauktion. Enten skal han betale, hvad, hvad der hedder sufficient funds, tilstrækkelige midler, eller også skal han stille en kaution på det fulde beløb. Og det vil jo betyde, at, at han skal i hvert fald bestille, betale en del af den kaution. Og det kan jo da betyde, at han skal med 50, sammenlagt 40-50. Vi, vi kan ikke vide det, fordi det er ikke det, vi er ikke, hvilken procentsats han skal betale, men lad os se, at han skal betale 50 millioner dollar i alt. Det er 350 millioner øh, kroner, og det er jo da også penge sidst på måneden. Og det virker altså, som om han, han vil simpelthen ikke til lommeren, og der er også eksperter, der siger, at de penge har han simpelthen ikke. Det er nogen, han har i sin fantasi. Han har dem ikke i, i virkeligheden. Og lig dertil, at der løber 112.000 dollar på i renter om dagen, det er lige knap. Øh, det, er, det er omkring kvart millioner kroner i renter om dagen. Jeg kan forstå, Poul, at han uh, i går uh, havde taget kontakt til Elon Musk. Uh, kunne det være en udvej? han <laughs> har han ikke problemer nok, ikke. Tesla rasler ned i deres aktiekurser. Han er ikke længere verdens rigeste mand. Har han ikke nok at se til? Det kan godt være. Uh, Pierre, uh, lad os bare lige runde den sidste sag, som altså handler om et, et overgreb i, i et stormagasin på en kvinde. Ja. ja. Han, han, som sagt, han er ikke... Dømt for det ved en, ved en normal retssag, men han er dømt ved civile sager. For dels overgrebet, altså for at betale erstatning for overgrebet. Dels for at have, have begået ærekrænkelse mod den her kvinde. Øhm, alle andre amerikanske præsidentkandidater, Trump, ville ikke være færdige med sådan en sag hængende over sig? Jo, øh, måske... Måske den her er jo så dog ikke den værste, fordi den, den, er, den kan altså godt læses som, som øh, en, en, et, et, et ret hårdt forsøg på at komme efter ham. Øh, på et grundlag, som, øh, altså, hvis det nu havde været en, en strafferetlig øh, afgørelse, man faktisk kunne bevise, hvad han har gjort, øh, så, så, så, øh, så ville det være meget svært at rejse sig normalt. Men, øh, men den her sag er, er jo igen sådan noget, der bliver sådan påstand mod påstand. Men, men alt i alt, man må jo sige, den samlede mængde af sager og, og konkret viden, vi har, og vi har også set meget af det foregå helt ude i det åbne, øh, jamen øh, har jo ikke fået øh, amerikanerne til at, sådan at vende sig fra, fra Trump i sådan enorme tal. Der er jo stadigvæk en meget, meget, meget stor opbakning til ham. Ja, som sagt, som vi nævnte lige i starten, så står han faktisk fint i meningsmålingerne mod Biden, trods alle de her sager. Mm -hmm. Spørgsmålet, som vi lige skal besvare her til sidst, er jo så på sådan en skala fra 1 til 10, Paul Høj, hvor, hvor, hvor, hvor tæt øh, vil du så bedømme, hvis 10 er, at Trump går ned i flammer på grund af alle de her sager, hvis 1 er, at han gør det modsatte. Hvor står pilen så nu? Jeg tror, vi skal, vi skal regne med... Altså Trump-modstanderne, de har jo håbet hele tiden, at de her retssager, de vil ligesom øh, takte Trump for dem. Altså, øh, og det vender også tilbage til den diskussion, I to havde i, i begyndelsen, om man skulle føre sagerne, eller om man ikke skulle føre sagerne. Man kan sige, jeg tror, det spørgsmål, det bliver, det, det, det bliver, det bliver lidt ophævet nu, fordi retsvæsenet kan ikke klare Trump for Trump-modstanderne. Det må de selv tage sig af politisk. Trump bliver i sidste ende et politisk spørgsmål, ikke et juridisk spørgsmål. Er du enig med det, Pierre? Jamen jeg kan heller ikke se en, en sådan rasliv vej til at forhindre ham i at, at stille op eller blive valgt. Så det vil dybest set en et. Det, det vil dybest set en ja, ja, ja, det vil det være, ja. Godt. Tak til jeg to. Pierre Collignon, Berlindskes redaktionschef for Opinion og Berlindskes internationale korrespondent Paul Høj for at tage os igennem alle de her juridiske sager med alt hvad de indeholder og tak til jer for at lytte med dig ude. Vi vender tilbage igen i næste uge med Toms Salud.